34. Még mindig már hemben vagyok a házban. Az ágyban fekszem. Ruhában a takarót az államig magamra húzva. Sőt, még a francia egy másik felén lévő takarót is magamra terítettem, az ő takaróját, az övét, aki soha többé nem fog mellettem feküdni. Ha még egyszer a közelembe jössz, esküszöm, megöllek. Reszketek, és vacog a fogam,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 Hogyha mégis itt áll, akkor annak valami oka van. Üzenetet hozott. Egyszerre elfog a rémület, hogy még az előtt ébredek fel, hogy az álombéli pszichológus átadná az üzenetét. I igaza volt. Nyögöm. Mindenben igaza volt. De most mi legyen? Most mit csináljak? Hosszasan méreget, kék szeme ágra nyílik, majd ismét összeszűkül. Szóval te voltál? Ezek szerint te vagy az?